Kapittel 18 Og Jehova fortsatte å tale til Moses i det han sa, «Tal til Israels sønner, og du skal si til dem, «Jeg er Jehova deres Gud, slik som Egypts land gjør, det som dere bodde i skal dere ikke gjøre, og slik som Kanans land gjør, det som jeg fører dere inn i skal dere ikke gjøre, og etter deres forskrifter skal dere ikke vandre. Mine rettslige avgjørelser skal dere følge.» O mine forskrifter skal dere overholdes, og dere vandrer etter dem. Jeg er Jehova, deres Gud. Og dere skal rette dere etter mine forskrifter og mine rettslige avgjørelser, for hvis et menneske gjør etter dem, skal han også leve ved dem. Jeg er Jehova.» «Ingen som helst man bland dere skal komme nær, noen som helst nær kjødelig slekning av seg for å blotte nakenhet. Jeg er Jehova.» Din fars nakenhet og din mors nakenhet skal du ikke blotte. Hun er din mor. Du skal ikke blotte hennes nakenhet. Din fars hustru snakenhet skal du ikke blotte. Det er din fars nakenhet. Når det gjelder din søsters nakenhet, din fars datter eller din mors datter, enten hun er født i samme husstand eller født utenfor den, så skal du ikke blotte deres nakenhet. Når det g din senedatter eller din dadatter snakenhet, så skal du ikke blotte detre snakenhet for det er din nakenhet. Når det eller din fars hystrusdattersnakenhet, din fars avkom, hun er din søster, så skal du ikke blotte hennes snakenhet. Din fars søstersnakenhet skal du ikke blotte, hunn er din fars farsnære slekkning. Din mors søstersnakkenhet skal du ikke blotte for at hun er din morsnære slekkning. «Din farbrors nakenhet skal du ikke blotte, du skal ikke komme nær hans hustru, hun er din tante.» «Din svigerdatters nakenhet skal du ikke blotte, hun er din söns hustru, du skal ikke blotte hennes nakenhet.» «Din brors hustru snakenhet skal du ikke blotte, det är din brors nakenhet.» «En kvinnes og hennes datters nakenhet skal du ikke blotte.» Hennes sønnedatter og hennes datterdatter skal du ikke ta til ekte så du blotter hennes nakenhet. Det er tilfeller av nært slektskap, det er løsaktig oppførsel. Och du skal ikke ta en kvinne til ekte i tillegg til hennes søster som en rivalinne, så du blotter hennes nakenhet, det vill si ved siden av henne mens hun lever. Och du skal ikke komme nær en kvinne under hennes menstruasjonsurenhet for å blotte hennes nakenhet. Og du skal ikke gi din sedduttømning til din omgangsfelles hustru, så du blir uren ved det. Og du skal ikke tillate at noen av ditt avkom blir viet til molek. Du skal ikke vanhelge din Guds navn på den måten. Jeg er Jehova. Och du skal ikke ligge med en mann slik som du ligger med en kvinne. Det er en ved det styggelighet. du skal ikke gi din uttømning til no som helst dyr, så du blir uren ved det, og en kvinne skal ikke stille seg foran et dyr for å ha omgang med det. Det er en krenkelse av det som er naturlig. Gjør dere ikke urene ved noe som helst av dette, for ved allt dette har de gjort seg urene de nasjonene som jeg driver bort foran dere. Derfor er landet urent, og jeg skal la straffen for detts misgjerning komme over det, og landet kommer til oss spy ut sine innbyggere. Men dere skal rette dere etter mine forskrifter og mine rettslige avgjørelser, og dere skal ikke gjøre noen av alle disse vederstyggelighetene, verken den innfødte eller den fastboende utlending som bor som utlending midt iblant dere. For alle disse vederstyggelighetene har landets menn gjort, de som var der før dere, slik at landet er urent. Da kommer landet ikke til å spy dere ut som følge av at dere besmitter det, slik som det sannelig kommer til å spy ut de nasjonene som var der før dere. Dersom noen gjør noen som helst av alle disse vederstyggelighetene, da skal de sjeler som gjør dem avskjæres fra sitt folk. Og dere skal oppfylle deres forpliktelse overfor mig om ikke å følge noen av de ved det styggelige skikkene som har blitt fulgt før dere, for at dere ikke skal gjøre dere urene ved dem. Jeg er Jehova, deres Gud.